Dhe kemi më rritur aty ku Abdullazizi ngre argumentet dhe të regon që fjalla gjaale në Kur'an ka më shumë se një kuptim dhe të regon që pretendimi bishrit është i gabuar dhe i kot ku thot që gjdo fjall gjaale në Kur'an dhe thot kryoj dhe si edhe Abdullazizi shumë argumentet dhe që të hedhin poshë mendimin e ti ma dje më vërdeton më andë argumentet që fjallet bishrit është kufri. Edhe ja nxjer nga goja bishit vetë lloj fjalë, që kush e thotë ndëgjeje e shefir, edhe gjaku i tij është hallall. Edhe pastaj domthon mbas ia shpjegon këtë lloj gjeje, edhe e kupton Mamuni Khalifia, fotë Abdulaziz. Mbas mund drejtuam Mamun dhe i tha o Abdulaziz, si rro e këtë çështje? Tregoi fjalën xale, domun bëj dhe halaka krijoj. Dhe tregoi kush dallin me ty edhe na shpjegoi këtë që ta kuptojnë të gjithatë që janë prezente mes nesh. I thash po o prisi besimtarve Allahu të ashtof tjetër Por nësë tim je pleje Them di shka Për parës të asjari të gjethot Di shka që Në më thënë në ma mantës e cilës unë do e a thyvej Fjallën e bishit E do të të hethet posht Me do të të regojt palarat Me dhebi dhe akit dësti Dhe tha ma muni Kam frisit do zjadu shumë e zhlesi I thash o prisi besimtarve dhe t'i bi e shkurt Tha fol që farduash Edhe mu se dëritoh bishit Po mu dërit I thash ka thënë Allahu subhanu e ta'ala, La të gjeal me Allah ilahen akhara, Fë të kërude me dhmu me me këdhula. Mos bëj me Allahun, Ta ardhuruar tjetër, Se kështu, Dojtë dhe jesh i poshtruar, Thotë dhe në mëni qortuar. I thash tu ka thënë Allahu profetit ti, Vë la të gjeal me Allah ilahen akhara. Mos i bëj Allahut, Më thënë, Or takë, Fëtul ka fi gjëhënëme me lume me të hura se ke përtu hedhënëm i qërtuar dhe i poshtruar. Edhe thot, Abdullazidu, pretendoj bi shri oprisi besimtarve se Allah i madhurur i ka thënë profetit ti mos kryo me Allahun ta adhurur tjetër. Sa, sa e shumtuar është kjo fjalë dhe sa e kej që është ajo. Gjithashtu, ka thënë Allah i madhur profetit ti, ola të gjaljet dhe kemë gëllu leten ila unu kik. Në mos e, e bëjvi dorën tënde të, të, të shtrënguar një qafën tateh. La të gjallë, jetë e gdojë më se vendosë të të minë këptimë në shqipë, Arëbi shush shprehet. Për të ndojë bishri, se Allah i më dhurë, i tha profeti ti, më se kryo dorën tënde, të në të shtërnguar në qafën tënde. Kërë që për të ndojë, që Allah i sëmë hanë të ale ka kryoartë dhe ka dërguar profet, pa pasur dorë, në që si pas ti, pa pasur dorë, profetit oselem, më pasur kur e dërgoj profet, e d që do të përdonim më shpejt. Dhe, dhe Allahu Subhanetale ka krijuar profetin e tij në një formë më të mirë se edhe sa e poshtër edhe e keqësh që fjalë të shëmtuar. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar let te xalu du'a rasulu baina kum ka du'a e vajt kum ba'dha. Mos e bëni thirrjen ndaj profetit si shtrrisni njëri tjetrin thot. Pretendoj bishëri o prisë besimtarë, Allahu më dhuruar tha, o tha krijesave të ti, mos e krijoni thirrjen tuaj ndaj profetit tuaj. Po dhe kjo është një fjalë shumë e shëmtuar që e hedh poshtë në ditë. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuar: "O haina ila umm Musa nerdi'i. Fa idha khifti alayhi falqih fi al-yam wa la takhafi wa la tahzani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin." Dhenë lut i shpallën nënës së Musës, "O haina, këtu qëllimi donë i in inspiruam së sajtisht, që ti i jepi gji fëmijës, domthonë Musa al-islam, dhe kur të kesh frikë, domthonë, mos e marrë dikush, atë hidhe atë në lumë dhe mos ki frikë. La asmosumurdisa ne do ta kthejmë ato ty, do ta bëjmë ato për profetëve. Thot ugha iluminul murselin do ta bëjmë për profetëve. Allahu mëdhur ka urdhëruar ato që mbasi e lindi dhe t'i apij ghi, tahidatun deetosulum. Dhe e premtoi që do ta kthejë, do bëj për profetën, kurse Bishi pretendoi se Allahu mëdhur e ka premtuar ato që do t'ia kthejë, do t'ia kthejë Musën, do ta bëj, thotë, do ta krijoj, domethënë. Dhe kjo është një diçka që nuk e kupton asnjë për njerëz vetot. Si të krijoj kur ai është i krijuar, thotë. Jithështë të ka thënë Allah i madhuruar, në rridojnë në mund në alë ledhine sotër i fufilar dhe unë në gjallum e imet e unë në gjallum unë warithin. Dhe ne duham të bëjmë mirësi atyre njerët të sirët ishën të dobën të tokë, dhe të bëjmë, bëjmë, bëjmë ata të imam drituës, dhe të bëjmë ata të rashërgjim të arë. Pretendoj bishri se Allah usp. të dëshiron të bëjmë mirësi atyre që ishën të dobën të tokë, dhe, i ta, ta kriuar, dhe të i kryoj ata, kura ata ishën kry Dhe kjo është di shkaj që nuk e kuptojnë asë Arabët dhe asë jo Arabët. Gjithashtu i ka thënë Allah i Madhuruar Daudit. Ja, Daudu inna gjallak e khalifet në filardhët. O, Daudet kemi bërë ty khalifet në tokë. Ju drejtu Allah i Madhuruar ati pasi e kështë kryuar dhe pasi e kështë bërtit njohur dhe pasi e kupton dhe. Kërse bishë i përndojë se Allah i Madhuruar i tha Daudit. Ne të kemi bërë ty khalife në tokë, të mund të kemi kryuar dhe m Dhe kjo është di shkathë dhe që si kur ti dritoshë Allah i më dhe më thënë Dawudit, nuk të në kishë kuptuar zahuditve të lëgjeje. I të ashtu ka thënë Allah i më dhuruar për Ibrahim e Lissalam dhe për Ismailin, që ata dy thënë, Rabbena, o gjallën e muslimen e lekë, o zotë jo në bëjnë eve musliman për ty. Dhe ka të reguar që ata ju lutën Allah i më dhuruar, ndërkoj që ata ishën të kryuar, përse bishë për të ndojë se ata ju lutën Allah dhuruar, që i Edhe ashtu ka thënë Allahu i mëdhur, për duani e Ibrahimit alayhis salam, Rabbi j'al hadha al balada amina, futuzud bayta vend të sigurt. Dhe Mekka ka qenë krijuar përpara se krijohet Ademi alayhis salam dhe para Ibrahimit. Pse i si lutet Ibrahimit që Allahu ta krijojë të domthon kur ka qenë nga i krijuar përpara, thotë kjo, domthon është diçka që së kupton njerëzit, ta as nuk e llojë jo të lloj lë, të llojjeje. Edhe ashtu ka thënë Allahu i mëdhur, ma j'alallahu min bahira wala saibati wala wasilati wala ham Nuk ka bërë allohu bahira, dhe as sajbe, dhe as vosile dhe ham. Bahira, dhe sajbe, dhe vosile dhe ham, ishin disa loj kafshësht, dhe më thonë ato dhe vetë, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe, dhe delet. Të cilat i këshin bërë rabot, këshin vendos disa ligje, që thot po arriti që, që dhe më thonë dhe vetë dini kajqë kaj fmi, nëse fmi e fundet është mashkull, i vendosin disa dispozita. Edhe mbas së dyre dispozita u vendosën tollë emra, sot e ka haram femrat të hanë, u lejo vetëm burrave, por që se ishin ngordhur, u lejo dyve, domethënë. Kto i qujtën ata me këto emra që treguam. Disa lloj kafshësh u ndaluan njerëzit të hyvin sipër tyre, sepse ato i i vendosën vetëm për idhujt. Edhe u vendosën të emra, Bahira, Saiba, Usira dhe Ham. Kodha treguara lloj më dhur që Allah e bëri gjithë kurse Bishi pretendoi që Allah i mëdhuruar Nuk e ka kryuar bëhjelën dhe as sajbën dhe as osilën dhe as hamën, në mund këto lojtë dhevesht të cilët i këshin bërë dhe ata në më thënë në Arabët të veçante për hidhujtë të tyre në bas e ligjeve që i këshin ndosë vetë ata. Thot, pretendoj bishri që Allahus i ka kryuar këto lojtë dhevesht, por i kan kryuar të vetë qafirat, dhe ku shëthot të lojtë gjejë, a i është me të vërtet qafirë. Tha Abdullazizi, atër mu dëritua ma Argumenti u jo du vërtetuar në çështje siç u si vërtetua në çështjen e parë dhe u thye, u hodh poshtë fjala e Bishrit dhe u hodh poshtë pretendimi i tij. Prandaj, na asiejro tani të çështje, të tregoa çfarë kuptimesh ka dashur thotë Allahu i madhruar me me fjalën jjal, domthonë bëj. Kur juhet domthonë krijuar dhe ku juhet joi krijuar. Ende na asiejro këto me me fakte me argumente. Dhe se si veprojnë arabut, domthonë si e përdorin arabut në gjuhën e tyre këto lë fjalë qita dëgjojnë gjithë ato që janë mëzhlisë dhe ta kuptojnë se si është domethënë jo rruga e arabëve ose domethënë metodologjia e tyre në këtë çështje. Tha Abdulaziz i thashë opris besimtarëve. Fjala khala në librin e Allahut azza wa xal përmban dy kuptimet, tek arabët. Kuptimi i parë është kuptimin krijoi dhe kuptimi i dytësh bëj. Bëj domethënë bëj me kuptimin jo krijoi. Allahu i mëdhëruar më dhuruar, në ka bërë një arab që fjala khala krijoi ka vetëm një kuptim, nuk ka kuptim të dytë dhe tek fjala krijoi nuk ka në dorë domthon njeriu të bëjë diçka sepse ju e krijon, pra ne nuk i drejtohet Allah i Madhror krijesave bëni kështu ose krijoni kështu, të krijoni ashtu sepse kjo së është për fuqinë e krijesave. Sepse fjala domthon krijoi, nuk hyn tek fuqia e krijesa, por vetëm fuqia e kriusit. Kurse fjala bëj, vjen në kuptimin domthon jo krijoj që quhet bëj, dhe vjen në kuptimin krijoj. Për këtë arsye Allah i Madhror drejtohet krijesave me të fjalën bëni kështu, do bëni kështu, në formë urdhri ose në formë dalese, bëjnë ose mos e bëni. Kupton? Për këtë arsye kjo tregon domosdoshmërisht që fjala xhale përmban më shumë se një kuptim. Për më tepër kuptimin bëj vetëm jo krijoj. Dhe përderisa përmban më shumë se një kuptim, vallëm edhe urrë nuk e, e kriesave, ka lënë të para sqaruar krijesave, por ua ka sqaruar atë në librin e tij, që mos bëjnë deformime dhe devijime, ato të cilët domosdoshmërisht dijekin dyshimet siç veproi Bichri me shokët e tij dhe allojë më dhur për këtë arsye ka vendosur për çdo fjalë, shenjë dhe argumente, të cilat domosdoshmë bëjnë ndëllim ndërmjet fjalës gjale kur ajo vjen me kuptimin jo, krijoj, kura me Tho, dhe fjalës gjale kur vjen me kuptimin bëj. Sot e parë thotë, fjala gjale e cila vjen me kuptimin krijoj, allojë më dhur këtë fjalë ka bërë për fjalën si quhet al-mufassal, al-qawl al-mufassal, thonë fjalë shkëputur. Dhe ka zbritur allojë më dhur tek fjalët e shkëputura. Ka për çdo fjalë shkëputur një gjësh fjalë e cila domosdoshmë është shkëputur që nuk ka nevojë dhe dhe para lidh me fjalitë tjera, ajo është e qartë. Domthonjë, ajo është e qartë sa nuk ka nevojë të lidhësh me fjalitë tjera për tu sqaruar. Si për një gjë të mëfassal. Dalloj mëdhruar ka zbritur atë në këto forme si sqarim për njerëzit që kuptojnë. Dhe fjala që jოთo në mëfassal, asaj fjale të sinën po ta dëgjoi djuj, dëgjuesi përpara se të plotësohet fjalia, ai e kupton kuptimin e saj në vetvete. Dhe Shemull për këtë është fjallë Allah që ka thënë Elhamdulillaj le di khalakas semavati On ardha o ja'la o dhulumati On nur Falenderimit e konë Allah që i kryoj qëtë të togën dhe bëri Erësira dhe dritën është një sojtë e karabët sikur, se, sikur të thuash bëri Erësira dhe dritën Abo thuash kryoj Erësira dhe dritën Sepsa ta e kanë këptuar që Allah i madhurë këtu me fjallën ja'ale Ka pas për qëllim khalaka Edhe këtë ka zbritur tek fjalë të quhen al-mufassalun mufa, under prayer, që nuk ka nevojë ta vazhdosh fjalinë që të thuhet saktë. Ka thënë Allahu më dhuruar, "wa ja'ala lakum min azwajikum banīna wa hafdan", Allahu ka bërë për ju, prej fmi, edhe pas ardh, dhe un, për i gravët tuaja, fëmijë edhe pasardhës, don zon nipër. Ne kanë kuptuar raport për kësaj fjali që Allahu më dhuruar ka krijuar për ju. Dhe këto hyn tek tek ajo që quhet al-qawl al-mufassal, fjalë të sjaruara dhe që nuk kanë nevojë të vazhdohen, të lidhen me gjëra të tjera. Madhur, alsema, ojl ju, dhgimin, shikimin, edhe ashtu ka thënë Allahu më dhurou l-uxhal l-kumusma wa l-absaru wa l-afida, ka bora Allahu për ju dëgjimin, shikimin dhe zemrën. Dhe kuptuan arabët që Allahu më dhuroka për të qëllimit të më fjalën xhale, al-khalq, doin no? krijojë. Dhe kjo hyn tek fjala e quhet e eshqëruar, al-mufassal, që nuk ka nevojë të lidhet me diçka tjetër, e ndërprer domoshta. Kështu që, që ata thonë që xhale dhe khala ka kthuar një soi. Dhe shembujt për këtë u prisin besimtarën kurani an të shumta. Dhe gjitho këto hynte ajo e quhet al-qawl al-mufassal. Që fjala ndërprerë e cila nuk ka nevojë të lidhet me një fjalë që vjen më pasaj, për të qenë e qartë. Kurse fjala xhale e cila vjen në kuptimin bëj, që nuk ka kuptimin e krijimit, Allahu i Madhuar e ka vendosur atë dhe e ka futur te grupi fjalë quhet al-qawl al-mūṣal, fjalët e lidhura. Fjalët e lidhura janë ato fjalë të cilet njeriu nuk e kupton kuptimin e tyre pa e lidhur me diçka që vjen më pasaj. Do t'i jap një shembull për të llogjeje. Pse nuk e kupton do të kuptimin e saj të vërtet pa lidhur me diçka më parë sajt. Nëse ti e le të shkëputur dhe nuk e lidh atë, nuk kupton kuptimin e saj, nuk kupton se çfarë qëllimi ka pasur ai që e tha atë fjalë. Derisa ta lidhë me një fjalim më mbrapsht, thotë shembull. Ka thënë Mojsiu, "Ja Daudi i oh, në xhalagë xhalifetin po oh, në fild". Po do Daudit që i bërtu xhalifen tok. Po sigurisht thoshte, "O Daudit që i nët kimi bërtu". Edhe mos e vazdhonte fjalinë, thotë, a do ta kupton Daudi apo dikush tjetër Se shfar ka pas të qëllim Allah o thot në mehtollu i fjallie, pa vëzdu fjallin këtu, që që fjallet bëj këtu, ka këtëm tjetër. Dhe kjo në gjuhë në arabe fatikisht, kjo, njune, njune, njune, gjuhus, kjo gjale, njune, në gjuhë në sot që përdojnë, në më dhe në gjuhë në djetarëve të gjuhës, kjo fjallet gjahale, në më dhe në kurvim në kuptimin kryoj, në më dhe në kjo qëtë fjallik në mën folie kalimtare. Dhe kalon vetëm tek një don nuk e di se si shprehet edhe ju shipë, kanon vetëm vetëm tek një në arbësh don me frulbihi. Me folbihi frul quhet do më quhet ai emër tek i cili kalon veprimi. Si i thon ship kundrinori. Do më thon kur vjem në kuptimin krijojë fjala xhalë, ku vjem në kuptimin krijojë, atëherë ajo ka vetëm një kundrinor. Kurse kur vjem në kuptimin, kuptimin bëj ka dy kundrinorë. Domethën nuk plotësohet fjalia pa i futur kundrinoren e dytë. Domethën ka dy dy kundrinorë tek të këtë cilat kalon kjo fjala. E ka bër Daudin, çka bëri një Daudin halife. Domethën janë dy kundrinorë, e di çaj? Edhe këto fjalë në gjuhën arabe quhen domethën që fjalë folje të cilat përmbajnë dy mafrul bihi quhen në gjuhën arabe ose në gjuhën shqipe quhen kundrinor. Edhe i tregon tash i ky domethën që fjala xhale që vjen në kuptimin bëj Hynd të fjalë quhet el qaul el muṣal, fjalë lidhur, atë cilën nuk kupton kuptimin i saj pa e lidhur me dy kundrinor. Pa i nuk është prekundrinor, po e shpreh me shpre një ulë term i tjetër, term koranor. Ka përdorë këtë ulë formën sepse më mbra do ta do ta kuptoni pse përdor vetë, vetëm terma të Kuranit. Tho el qaul el mufassal e qaul el muṣal. Fjala ndërprerë dhe fjalë të lidhura, sepse Bishri do t'i thotë di ku gjetet ato të fjalën ndërprerë e fjalë lidhur. I thotë ka në Kuranin ka gjetur këto ato. Dhe i tregon argumentin në Kuranin ku tregon se Allah ka gjetur fjalën vet Herë herë fjalë lidhura, edhe herë herë fjalë të shkopuara për t'rregulluar çalloka për këtë dhe këtë. Edhe i tregon këtu të që fjala xhale, ku vjen në kuptimin bëj, jo krijoj, përmban dy kundrinor. Për ne i thotë o David, le të kemi bër ty, të kemi bër ty, xhalife. Kemi bër ty domthon, xhalife në tokë. Atë të kemi bër kë ty, edhe domthon xhalife gjithashtu domthon në gjuhën arabë këto quhen dy kundë, kështu që folbi. Shvim, më folbi, mbasën gjuhës tjetër mund të kenë diçka tjetër. Allahu alem nuk e diktu në gjurë shqipës si funksionon kjo, në gjurë në arabe këto që të dy e quen me frullu në bihi, dhe më thonë i thonë kundrinorë në gjurë në arabe kështu, kështu e quen, po, kur... po, kurse e dy ta nuk, po, nuk quen kundrinorë këtë dy ta, për të saktorë i dhe më thonë si tip cilësi e e këti kundrinorët, kurse në gjurë në arabe këto të dy e quen me frullu në bihi, kështu e kundrinorë, kështu e Kjo e kanë domun atoja në, në gjunët e tyre, kupton? Edhe i ndajn foljet, pastaj disa folje, quhen jo kalimtare, që nuk marrin kundrinor fare. Disa folje janë kalimtare dhe marrin i kundrinor. Disa folje, i gjend kalimtar marrin dy, edhe këto dyten e shqipse qum kundrinor, kurse ata qum kundrinor gjithashtu arabët, edhe ka disa folje që marrin tre kundrinor, gjunë arabë. Kupton? Kan tre, domodin që ato të mbrapa me sa duhet të quhen cilësi, për caktuar domodin. Allahu ta shpëlej mirë. Nëse idej këtu është për të kuptuar të që ky thot Kur merr nga mbrapa dy kundrinorë, si një kundrinor dhe një përcaktor siç thon gjuhë shqipe, atëherë thot fjalë xhale nuk ka kuptimin më thot krijoj pa ka kuptim tjetër. Prandaj do t'tregom këtë shembull. Thot net ke më bër ty, thot po ndalon të ndalonta Allaj m'adhur, thot s'ke më bër ty, s'do kuptonë fjalën. Prandaj do lidhur me diçka nga mbrapa, prandaj thot Allaj m'adhur këtë ka bër fjalën xhale me kuptimin bëj e ka futur tek fjalë quhet al-qawl al-mūṣal. Fjala që kanë vënë të ka lidhen me diçka nga mbrapa që të kuptohat. Thot gjithashtu thot Sigur Allah më dhuroi të ishte thënë të kimë bërtë dhe nuk do ta kishte vazhduar fjalinë, nuk do të kupton Daudi të askush tjetër që do të dëgjojë vetëm se çfarë ka dashur thotë Allah më dhuroar. Edhe kur Allah më dhuroi vazdoi këtë dhe tha Halifen tok që e bëj të bëri Halifen tok e kuptoi Daudi dhe vazdhohu që dëgjojnë çfarë ka dashur thotë Allah më këto lëgjë. Gjithashtu ka thënë Allah më dhuroar nënës Musës. I thotë ato fjalë ato hitin që përmendun mësipër thotë O Xha i lumirën mursenin ne kemi për ta bërë ato prej profetëve. Sigur mos e kishin vazhduar po takoje që do ta bëjmë për profetëve, nuk do të kuptonte nënën e Musës se çfarë ka dashur Zoti i madhëruar, sepse Zoti i madhëruar kishte krijuar Musën vetë. Po do të do ta bëjmë. Allah ka bërë, ka krijuar. Kështu nuk ka pasur qëllim për t'treguarin çë do ta krijojë. Prandaj thot kur e vazhdon fjalinë për profetëve, e kupton nënën e Musës se çfarë ka dashur Zoti i madhëruar. Gjithashtu ka thënë Zoti i madhëruar, falemme ta jalla rabbul jbeli ja'alahu daka. Dhe kur u uh, shfaq Zoti malit e bërje të tot pluhur. Edhe sigurt domethënë mos i përmend fjala domethënë malm përpara, nuk do kuptohesh se çka çka pasme qin fjalë bëria, të si do e kriojë atë. Kështu që domethënë e lidhi fjalën mal me atë që është më mbrapa që është pluhur dhe u kuptua për kësaj pastaj fjalia për, për ndrysh çdo kupton. Megjithashtu ka thënë edhe më dhura, Rabbena xalna musliminina lek. O Zot na bëj neve musliman për ty. Sigur mos kishte vazhduar vë fjalinë legendar, nuk do kupton kupton? e kuptonta askush, thonë për shkak se O zoti na bën neve. Na bën neve çfarë? Kupton? Kështu që domunoj fjali aty do ishte pa kuptim thot. Kur ata ishin të krijuar dhe kur muslimanët vazhdoin ose njeriu vazhdon në të feliin, thot na bëjnë neve musliman, atëherë kuptua çfarë ka pasur qëllimi këtë që tha. I dashur fjali Ibrahimet alayhi salamu rabbi j'al hadhal balada amina, ozot bëj të vend të sigurt. Thot e lidhje të me fjalën të sigurt, edhe, sikur, lidhru, dhe sigurisht mos e kishte lidhur, nuk e kuptonta askush qi e ka dëgjuar se djon këto lëfiale, se çfarë ka dash thot me këto lëfime, këto lëloj duaja që bëri thot. Sepse vet më ka qenë krijuar, po thoshte o zot bëje këtë. Bëje këtë vend. Do më bëjnë krijoje, ai është i krijuar në të vërtet. Kur u lis fjalia atë kuptoi që qëllimi që është bëje atë të sigurt. Edhe shembuj të tillë në Kur'an janë shumë. Dhe kjo është ajo që njohin arabët në gjuhën e tyre thot, edhe me këto leformata flasin thot. Për kjo është ajo që ka përdorur Allahu i madhë i në librin e Tij. Sepse ai ka zbritur ato më gjuhën e tyre dhe u zhdiretua ato në atë formë që ata e kuptojnë dhe nuk është e pa njohur për ta. Atëherë thotë, kthehemi unë dhe bëj shurprisë besimtarëve kur ne bijem në kontradiktë me fjalën e Allahut. Ne e bëm atë Kur'an arabisht. Kthehemi tek ajo që ka vendosur Allahu në librin e Tij, thonëme fjalët xhale në të dy rastet. Kthehemi tek gjuhërave dhe çfarë njohin arabët. Nëse kjo është me fjalës si quhet al-Musal mosoft fjalës që duhet lidhur, atëherë fjala xha e lexuar siç thash unë thotë insha. Domethën Qallaj Madhure ka bërë këtë Kur'an arabisht dhe nëse me kuptimin që e ka bërë, që e ka domethën Allahu Madhure ka folur në të gjunë arabe dhe ka zbritur në gjunë arabe. Dhe nuk e ka bërë në gjunë ne jo arabëve. Dhe nëse është për fjalën Qutul Mufassal, domethën nuk ka nevojë ditë më azhë nga mbrapa, atë kjo është si ç'tot bishi, por që nuk, kjo është e pamundur thotë Sepse, thot, bishri nuk e njef të të gjithë Dhe arsuja pse bishri ka gabuar në këtë gjithë, thot Sepse bishri nuk e njef, në më thonë, gjurë në Arabve Nuk e di se si është zakoni i foli se tyre, thot Dhe, në më thonë, bishri dhe tjere, si punë e tjithë Dhe kanë marë gjurë në Koranit Si pas gjurë së jo Arabve Të cirë nuk kuptën se që farë thonë Por i flasin gjërat Si që mund t'i vinë përmbarë në gojnë e tyre Dhe gjitha fj Edhe nuk u duket të çuditshmë në në, në fjalët që thon. Tha Abdulaziz, tha Abdulaziz, thot, pastaj thotë kam dëgjuar Al-Asma'i. Asma'i ka qenë në dietar mund të dëgjoj. Abdul Abdul Malik ibn Qareeb. Po ta kam dëgjuar vetë thot Asma'iun. Po e pyeti një person dhe i tha: "A shkrihet shkronja F apo të shkronja Y në gjuhën arabe?" Edhe buzëqeshhi Asma'iun dhe më kapi mua për dorë, thotë, dhe ishte shoku im, thotë. Abdulaziz, Abdulazizi, Abdulazizi thotë: "Al-Asma'i ishte shoku im," thotë. Më kapi për dorë. Shikoj kë pa shoku. Shokojtishe Asmajun, nga një nga dita në më bëdhe t'gjozë rabbe Po për asmaju, njënjën, rabbe, më nda Asmajun, diti t'gjozë rabbe të më ndonë është të kaj Edhe më tha mua, a nuk e djohë se shfarë thot kjo thot Qo dita t'gjozë Asmajun, përkse kjo t'gjibën e i thot Thot, fëja shkrihe të kjeje në gjuhë në vlezërve tanë Benil Emba, Benil Sasan, do në që janë një rabbet Dhe ata thonë, kej asbaht thot, Keyfe asbahte. Keyfe asbahte, Në gjuhë në arbet thot, ke nuk bashkohot faja me anëj ose o kefë në mun faja do nuk bashkohot me anëj nuk nuk ha domun faja kupton faja është vetë njëra vetë kur se ata thon ke asbahtun nuk e thon keifë tha hafun kur se ngjull arabë kë nuk ekziston nuk thuhet ke asbaht po thuhet keifë asbahtë kujtaj fusin von tek ja thot kur se arabët nuk e njohin këtë gjë atëherë do kurë dëgjoi këtë thot ai mamuni filloi duke qeshur për fjalët që tha domun ai asmaju edhe vendos si dorën e tij te gojë e tij dhe, dhe i fash. Edhe kjo që na na tregon neve bishërin e prisë besimtarëve është për gjuhës benil e mbath, bëni sa sa në për të hojëve tut. Tha bishëri o prisë besimtarëve, Allahu ta shtoft jetën, ky na qorton neve, na na quan neve qafira, na thot që ne e deformojmë Kur'anin, kurse ky thot e ka poshtruar Kur'anin, edhe e ka qytur Kur'anin me emër shumë shumë të ulët dhe ka përshkruar atë me zeicit më të ulta, edhe fjalët i thot Edhe e i të dhe fjalin që thaka këndështuar liber në Allahot Edhe e ka deformuar të nga, nga kuptimit i vërtet Edhe e ka qujtur Ndë kë që Allah i më dhurë ka qujtur liber në ti kerim Dhe ndë të ndërruat, lartë dhe të plotë Edhe ka thë në mafarrat në fil kitaj minshej Ne nuk e mjëlem pasirur në të azje Kur sabdolezizi e qujti liber në Allahot musëm dhe mufassal Që që ka këndështuar fjal në Allahot Edhe e ka përshkrua të me intensituulet Atë që ka lavduruar Allah-un sepse fjala musal te ka rabot dhe te huajt e te gjithë krijesat, kuptimi i saj është ëh te na musal thot fjali, do të thon fjali jo e plot. Se dhe fjala musal gjun në gjun ton thot do të thot gjun e rabë thot bishin. Do të thotë se fjali është e përziër thot, që është lidhur me një tjetrën. Edhe kur një person dëshiron ta ta qortoj dika dhe ta ta uli poshtë i thot që ky është musal, do të thot që është një i, do të thot që është nevoitar për tjerët. Por këu nuk është saktot, sepse Allahu i mëdhur ka qytur, domthonë librereve të plot kurse ky e qyti librin e Allahu subhanuhu teala do të mangë këtu. Edhe ka thënë domon për për këtë libër, në librin e Allahu subhanuhu teala, fjalë të rënda, të shpifje të mëdha dhe dhe gjëra që janë gjunaf. Për zotë ka thënë, nuk ti pa këy, me të thënë diçka më pak se kaq. Ky domatë hutbe e do fliste, e do kërkon të ndihmë për isë besimtarëve, do na nxjerr nga Islami, kurse ky thotë gjëra të mëdha dhe ua dedikon këto gjërat me dhaja arabëve dhe prisent besim kurse prisent besimtarve tregohet i butë më të mëmërisin e tij do kurse ky tregohet i fortë me budsinë prisent besimtarve thab adoleshit fash bishfet kjo është gjithashtu për njohurancën e sëndës thot për padijinë sëndën që ketë librin e Allahut thim që orton mua dhe pretendon se unë juajta e juajta librin e quita libri në Allahut dhe i vendosati një emër të mangët dhe nxit prisent besimtarve kundër meje kur ai thotë di më mirë se unë se ti thot çfarë thash mund të tashifot dhe don nuk thash vetëm se ato gjithë tha Allahu më dhuruar, dhe nuk i dedikova kurari vetëm se ato që Allahu më dhuruar ka punuar për për për librin e tij. Dhe këto te Karabet, çfjalë mirë, fjalë saktë, këto ka te Karabet që flasin me elokuencë, fjalë saktë, fjalë pas nuk kanë as asi tëmet. Kurse ti pretendon që fjalë Allahut vetë vetë është e krijuar dhe jam vjen e së krijesave. Në un jam vjershov dhe fjalë të shpifive më radhë dhe më thotën mua pse unë juaj librin Allahut dhe vendos sa ti emrin që ka vendosur ai vetë. Tha, bishri, ku e ka vendonë sërë Allah u së të jemi rëthë, musal dhe mufassal? I thash në libër në ti, ande nga ti se kuptonë, thët, asë nuk e di. Tha, e masil, i thash ka thënë Allah i madhëruar, Neu a kemi lidhur atyre fjallët që ata përkujtojnë, Vassalna, fjallë musal, musal dhe lidhur, a kemi lidhur fjallët, në më dhërën e kemi lidhur fjallët me një atyre, që ata të të kuptojnë, në të përkujtojnë. Kjo që Allohu më dhuroa ka thujtë fjalët e, e tij dhe ka përshkruar dhe ky është teksti Kur'anit pa shpjegim tot. Dhe këtë ka zgjidhur Allohu mëdhëruar për përkëletit. Është dëshë që naqë që ta thujtë fjalët e tij në çdo forme. Gjithashtu ka thënë Allohu mëdhëruar: "Walladine yasiluna ma amara Allahu bi yusul." Dhe ato të cilët e lidhin atë që ka urdhëruar Allohu të lidhet. Ata të cilët lidhin atë që ka urdhëruar Allohu por ta lidhur. Edhe i ka lavduruar ato në disa jetë koronore dhe ka premtuar për ta premtimin më të mirë që xheneti, ka thënë Allahu më dhuruar. Ula ikalu hum 'uqba ddar. Po përtahet është profundimi i vendbanimit të mirë xhenet u adul yadkhulunaha. Xhenet u adul ntilu duhuna tu min salaha min aba'ihim wa zawaji mudhariyatuhum. Dhe prindrit e baballarët e tyre dhe gratë e tyre dhe pasarët e tyre që kanë qenë të devotshëm do hynë në atë xhenet. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Malaiku duhuna tunish nga çdo portë. Salamun aleikum wa sabartum. Paqja qof me ju për durimin që bëhet për ne, ok, me Allah, fotë edhe sa përfundim i mirë është ky. Kështu Allohu më dhuruar i ka lavduruar dhe ka treguar se çfarë funimi mirë kanë ato të, të cilët e lidhin ato që ka urdhëruar Allahu për ta lidhur. Dhe Allohu më dhuri ka qortuar Kur'anin ato të, të, të cilët e kpusin ato që ka urdhëruar Allahu për ta lidhur dhe i ka edhe i ka qortuar ta dhe i ka mallkuar dhe i ka, ka bëra për të humburme. Ka thënë Allohu më dhuruar: "Waledine enqudhun ahdallahi min ba'di mithaqi" Oja ka ta unë e ma amër Allah u bje jusal Edhe ata të cilët E thuyin besën Që i kanë dhenë Allah u mësje kanë dhenë ta Edhe e shkëpusin Ate që ka urdhruar Allah u për ta lidhur O ju fësidhune fil ardhë Edhe shkatrojnë tokë u lajke luhun lajna Përta është malkim, më luhun su, darë Dhe përta është vend banimi keqë Shua Allah i madhur i ka qërtuar Ata të cilët e shkëpusin Edhe këpusin ate që ka urdhruar Allah u për ta lid Më pas ka treguar Allahu i madhëruar në Kur'an për për uh, librin e tij dhe ka thutur el mufassal. Ka thënë Allahu i madhëruar: "Elif lam ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat." Do të thotë el mufassal, fussilat, min ladun hakimin khabir. Ka thënë elif lam ra, ky është një libër, ajet do të citen shumë, i ka bërë Allahu precize, më pas fussilat i kanë ndar ato, do të thonë që janë të qarta, s'ka nevojë të lidhëme gjëra të tjera nga pas. prej jan jan jan von jan dar prej kujt prej urtit mirnjohurit prej Allahut subhanuhu teala gjithashtu ka thënë Allahu madhur Hamim Tanzilun min ar-Rahman ar-Rahim Kitabun fusilet ayatu Hamim ky libër i zbritur prej mëshiruesit, mëshirplotit thot Kitabun fusilet ayatu ky është një libër që ajetet e tij janë të ndara, ndara do të thënë që janë të shërruara në vetvete, nuk kanë nevojë për tu lidhur me gjëra të tjera. Kur'ani arabien liqumi jaqulum libër Kur'ani arabisht por popullin që dinë. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhurat, "Këdhalikun faslul ayati liqawmi yaqilun", kjo ne thot i, i ndajm ajetet, i ndajm dohom që ti që ato të ndajnë në ndarë fjalë të qarta, mos kanë olë për turiz me gjëra të tjera, për popullin që logjikojnë. "Fa difsallan ayati liqawmi yafqahun", ne kemi ndar ajetet për popullin që kuptojnë. Kjo është fjalë Allahut më dhurat dhe këto janë tregimet e tij që ka treguar edhe ka qyetur librin e tij me edhe me këtë edhe këtë. Edhe kthe ka zgjeduar Allohu më dhurë për fjalën e tij dhe për librin e tij, thot pas adoleshizë. I thash i drejtori prisbesimtarve, mamuri dhe i thashu prisbesimtarve. Bishi pretendon se unë kam quhetur fjalën e Allahut me një emër të mangët, me emër të keq, dhe unë e ja paskem ulur vlerën me këtë lloj emri që kam ndosur, thot. Edhe unë thot sipas tij pasom bër gjunaft madh për të që thash dhe për ndendon për mua, domodin disa prendime të kota, kupton? Por thotë ai duhet të flasi me diçka, e kërkoj mua argumente edhe, dhe domodin fakti për çdo fjalë që thënë. Nëse unë nuk e bëj, atëherë le të thas çfarë dojej. Edhe më do të më përkënjë shtoj thotë. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka përgjithësuar në librin e Tij dhe ka qurtuar fjalën e Tij dhe ka hedhur atë poshtë thotë. Domodin duke treguar atë që libri i Tij është hyrë tek fjala e Musa dhe mufassal siç e treguam dhe bishri me anë të kësaj fjale që ka moshipur prisën besimtarë, kishte për, për qëllim për të ulur post arabët në të vërtetë dhe për të qurtuar fjalët e tyre dhe ato mënyrën si klasin ata, sepse Allah subhanahu wa taala ka thënë fjalën e Tymusat dhe Mufassal, edhe ata gjithashtu arabët e thijnë fjalët e tyre Musa dhe Mufassal dhe i përdorin këto lloj emrash dhe janë të kënaqur me përdorimin e këtyre emrave dhe i thijnë ato të mira, nuk ka kondrimin e tyre. Thabishi nuk e njohin arabët të llojjeve. The nuk dhe ti nuk e njeh gjunë apo mirsori, thotë Bishi Abdulaziz. Dhe çdo gjë që ti e pretendon për arabët, kapi kundërshtim me fjalën e tyre, dhe me gjuhën e tyre, edhe me, me metodologjinë e tyre në fjalë që thonë. Tabu dhe lazijë drejtova mamulit thash: O prisë besimtarë, Allahu ta shtof jetën. Ti je nga shpia e jugut, ti je nga krijesa më ditura për gjuhën arabe, në fjalët e tyre dhe për atë që njohin arabët në, në mënyrën e folurit. Dhe ti je gjykasni me të njesh, nesh. Nëse un kam shtuar sot, dhe kam dërguar diçka që arabët nuk e thon, ose u kam dedikuar arabëve diçka që ata sëpërdorin, ose kam devijuar nga rruga e tyre, ose nga mënyra e folurit të tyre, Ose nga mënyrët shprejhës të tyre, atërë unë me të vërtet që e meritojnë në dëshkimin në dy aspekte. Atërë du në meritojnë në dëshkimin në dy aspekte, thotë. E pari, është unë në mund të regohë guzimtarë për prisi besimtarve, për lojë është të tjetën, që unë në mund të regohë për rabët një shka, thotë, që ajo në të vërtet shku në shtimatë që të thashun, thotë, si pas bishit, dhe më thotë çunqi dë e për gjithë rabet duke përenduar se gjithë rabet kështu thon dhe prisi besimtarëve do dëshmoj kundër meje tashmë nëse unë jam gënjeshtar ose kam shtuar diçka atë gjë ku imosh allah edhe ndëshkoj prisi besimtarëve atë që meritoj këtë nëse ai domethënë me të vërtet vërtetojnë që unë kam bërë diçka të tillë ndërsa nëse bishi o prisi besimtarve ka shtuar diçka në, në, në atë që ka pretenduar dhe pretendoi për mua diçka që s'është e vërtet atë prisi besimtarëve është i lartë dhe nuk bje poshë në gradën në gjinjeshtë dhe shpifjes. Thama, muni, ho, dhe lezis, ti gjatë gjithë kohë sotme, nuk e thënë vetëm se ata që e thonë në rabët, ata që e njojnë në rabët, dhe ata që dhe mundën ata e konzdrojnë, mundën për rrugus të të rethet. Dhe si kur ti, dhe të kishe devijuar nga rrugus të rethet, dhe të kishe lejuar, mundën të kishe devijoj. Atër, thë dhe lezisi, thash, Allahu akbar, Allahu akbar Dhe kjo është dëshmi e prisë besimtarëve për mua kundër ti thot. Pastaj thot, thot Abdulazizit fitova pashën e Zotit në Qabës, fitova pashën e Zotit në Qabës. Thot edhe erdhi, erdhi domthonë urdhri i Allahut dhe erdhi çështja e tij domthonë ndërkoq që ata e urrejnin atë. Tha Abdulazizit, më tha dhe tha Bishri, tha Bishri. A ka ndetyr krijesat që të mësojnë gjunë arabe? Dhe Allah i mëdhur na e pas ka bër nevetun detyrë që ta mësojmë çdo gjëje, çdo person duhet di domthonë ndonë du djë gjunë arabë, po nuk i ka urdhëruar Allah krijesat të temun si shtyre. Dhe nuk e ka nuk u ka kërkuar jo arabëve që gju në Sa bërdi e një, dhe më dhen, të gjunë arabë. Sa bërdjeni do më thën. Shejtemi i më e ka treguar, kjo është jashtë temës apo flasun. A treguar që gjuha arabe është e domosdoshmë në sollën e gjithë muslimanët. Jo arab. Do arabët do ta mësojnë ta ruajnë, po dhe orabet do orabet do ta mësojnë që që të kuptojnë Kur'anin, sepse Kur'ani, Kurani dashvetë në gjuhë arabe. Dhe kjo ka qenë gjithmonë ajo që kanë bërë muslimanët ndër shekuj ata kur hynin njerëzën e fe u mësonën turj gjun arabe. Përndryshe kur sa u zjerua shteti i Islamit. Po sikur Islami të të përhapë gjithë tëra, s'do kishte ngelur sot Islamin, sepse do u zhdukte në proksime, si u zhdukur Bibla. Por nga qëndeti i gjunë arabe, gjunë pasur Kur'anit, dhe muslimanët sa i hynin fe, mësonin gjunë arabe dhe ngelën feja. Shiko për shon Andaluzia, Andaluzia Spanja. S'ka pasur arabisht. Derisa erdhën muslimanët, futën gjunë arabe dhe të gjithë muslimanët mësonin gjunë arabe. Fikur zgjidhet vetëm për gjithë muslimanët të, të mësojnë gjuhën më e Kuranit dhe u po them bash përvojë se kam u vetë. Gjuha arabe është shumë herë më e madhe dhe më e bukur se çdo gjë tjetër, por flas për, për gjuhën tonë, për një gjuhë tjetër, është shumë herë më e bukur, shumë herë më e madhe dhe Allah subhanetali ju ka kodë zgjodhi të gjuhë dhe i dha pse gjuhëtonë një lloj vlera kaq madhe që zbriti librin e tij në gjuhën arabe. Thabit al-Azizi, i thash bishit Po mirë do ti tash e pretendon që Allah nuk e ka bërë detyrë njerëzve të gjin rape. Thot po mirë, po ua ka bërë Allah detyrë njerëzve që të flasin atë që nuk e dinë, edhe të pretendojnë dije dhe të flasin për, për Kur'anin e madhuruar atë që nuk e dinë, atë ta shpjegojnë librin e Allahut jo në formën që ka dashur thotë Allah i madhuruar dhe ti fton njerëzit për të ndjekur ty. Dhe ti fton njerëzit të, të ndjekin ty dhe i thotë qafirat atë që ndëstojnë ty, do të, të bëj gjakun hallall. Nëqojë që Allah i madhuruar ka ndaluar gjithë krijesave edhe profetëve edhe s't dihëve dhe njerëzë besimtar që thon për Allahun te që nuk e din. Ka thënë Allahu më dhuruar, "Wala taqul ma laysa laka bi'ilm, inna as-sama'a wal-basara wal-fu'ada kullu alayka kana 'anhu mas'ula." Mos fol atë që ti nuk e di, thotë, dëgjimi, shikimi dhe zemra, për të gjitha këto njeriu do të pyetat. Gjithashtu Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thënë Nuhut alayhis salam, "Fala taqul ma laysa laka bi'ilm." Mos bërko mua diçka që ti nuk e di, thotë. I thot Nuhun alayhis salam, inni a'udhu an takuna min al-jahilin, nduk thëlloj që mos i jesh për ignorantëve. E pas këto Nuhun alayhis salam duke kërkuar falje Allahut më dhurou për gabimin që bëri, thot qala rabbi in a'udhu bika an aslake mali selimi bi ilm, qollah të kërkoj mbrojtjen tënde për kërkesës që un nuk e di, thot. Pra duke kërkuar diçka që nuk e di, thot. Thot dhe nëse ti nuk më fal, dhe nuk më mshiron, un do jem për skatëruarve. Pastaj thot Allah i më dhuroj gjithashtu në një jetë tjetër, Huwal ladhī nazzala 'alayka kitāban min āyātih, āyātun muhkamātun hunna umul kitāb. Allahu tajaazwidtu ty librin në ato kaje te të qarta dhe ato janë janë uh, thelbi i librit. Oukharu mutashābihāt, kaje të tjera që janë mutashābihāt do që përmbajmën më shumë se një kuptim thot. Am alladhīna yaqūlu bimuzayyiq, ata që kanë devijimin në zemrat të tyre, fa yatabī'ūna mā atashābah, ata ndjekin këto që përmbajmën më shumë se një kuptim thot. Ibtirāl fitnah por të futur fitnë optirata uili dhe për t'i deformuar ato omayanu tu uileh dhe për t'i shpjeguar do përshkruan sipas formas si duan ata omayanu tu uileh in allah por kuptimin aty të, të vërtetë shpjegimin aty të, të, të vërtetë e di vetëm allah i mëdhëruar kështu që allah i mëdhëruar në këtë jetë i qorton ata të cilët e qorton veprimin e tyre dhe rrugën e tyre të, të, të cilën ndoqën tha bishri ma hytbe edhe ngop me fjalë sa të duhës tha thabit al-alzî i thashë opri besimtarë bishi Po të ngeli me gojë hapur humbin e ti dhe u verbua, domethënë do nuk po shikon udhëzimin e ti, u shfaq, domethënë një peslliku i fjalës i dhe mbi të ti, nuk ka as argument të shtot më. Tha Bishri, nuk kam rën dilem, dhe as nuk më janë mbaruar argumentet, dhe as nuk u shfaqëm domethënë peslliku i dhebit tim. Unë doje me qartë në vend time, edhe i kam ftuar njerëzit dhe i ftoi ata, vetëm i ftoi ata gjithmonë vetëm, vetëm në rrugën e drejtë. Edhe dhe ne gjithmonë i minim vetëm se në rrugën e drejtë dhe kush më kundërshton mua i eshafir gjaku ti është hallall. Tha Abdulaziz i thash oh prisë besimtarve. Nuk ngeli për bishin gjeti të përvecsaj i thot. Tha siç ka thën faraoni. Edhe u drejtua rrugës faraonit dhe ndoqjë rrugën e tij i thot. Edhe ti do të busihesh me Amuni derisa vendosë dorën e tij në gojë dhe tha si theu Abdulaziz do ja përsëritë përsëri. Edhe i busihesh më shumë. Më tha si tha bishi do të thas siç ka thën faraoni dhe zlod rrugën e faraonit i thash po tha. Un i lexova bishit Kur'an dhe i sjerova ti rrugën dhe argumentet. I tregova rrugën e rrugës së shpëtimit dhe tregova dhe tregova të vërtetën të cilën më mëson Allahu ta them. Kurse bishri më tha, unë thotë jam i qartë në fen tim e thotë edhe i fton njerëz vetëm në rrugën e drejtë, siç ka thënë faraoni. Kur Allahu më dhurou, Allahu më dhuroi dha mundësi besimtarë vërtet që tregoj të vërtetën. Un ka la rajulun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuduna rajulan yaqul rabbi allah. E thotë një person besimtari i cili vë shihte besimin e tij apo e vrisni ju një person që thotë zoti im inshallah ka dëgjuar kum bil bayinat min rabbikum nes ndërkohë që, ka që, që ju ka sillur argumente të qarta nga zoti juaj fa yeku kadin fa'ali kadibun nes ai është gënjeshtar gënjeshtra është mbi qafën e tij oy yeku sadika yusuf kum ba'dhu alladhi y'idukum edhe nëse ai ishi vërtet ato që thotë atë do t'ju bien juve ato premtimet që ju premton juve inna allah la y'hdimu man wasifun kadhab allah nuk e ulëzon ato që tepron dhe që është gënjeshtar Ja qomi lekum el mulk el youm da'ina fi el ard obobolim ju keni bushtet sot dhe ne ne tokot dhe sundim sot femen yonsurna mimbas ilain ghajana por kush ndihmon neve per indeshkimin to allah kur te vi tha thotob dolazi thash ky besimtari thot vërteten tacin ya musa allah ta thoste dhe qilloi dhe djoi faroni peldi dhe populli ti dhe i tha faroni popullit ti ma uriku milamara on nuk u tregovet vetem se te quthash sot o ma diku milasabil rashad on nuk u zoj vetem se rrugne drejt Faraoni. Edhe gjithashtu bishëu prisë besimtarëve, mos i dëgjoi atë gjithasum, edhe i të vërtetën që tregohej që më mundsoj Allahu ta thajmë thot. Tha unë jam në, rrugë në vërtet, njëzvën, rrugën e vërtetë, dhe unë i ftoi njerëzve se vendos se rrugën e vërtetë. Edhe u përgjigj, jahtu si u përgjigj Faraoni, kur ai dëgjoi të vërtetën dhe u de, de, de, deformua nga rruga e vërtetë. Thot, kështu që bishëri, një herë ndjek rrugën e shejtanit, një herë urdhon për atë që urdhon shejtani. Siç ka thënë Allahu më dhuar, inë e kejtë të shejtanit kanë dhaifa, por Allahu ka treguar që gjilet e shejtan janë ndopta njëherë ndiej rrugën e xifutëve në deformimin e Kur'anit, të siç ka thënë Allahu më radhëu, madhëruar min alldine hadu harifuna alkelima min mawadhi'i. Fot ato të cilët xifutë thonë e deformojnë fjalët nga vend në vend nga vënë kuptimin e tyre. Gjithashtu ka thënë Allahu më radhëu, dhulibet alim udhilatul miskinatu wabu bighadab min Allah, për xifutët që kanë rënë mbi ta poshtrërimi, varfëria dhe ata kanë marrë zemrimin e Allahut. Dhe këtë në shumë do të thot. Dhe herë herë do të bëshi ndiej rrugën e mosbesimtarve të cilët e barazojnë Allahun me krijesat e tij në krijimin e gjërave. Dhe herë herë ndjek rrugën e adhuruësve të statujave në devijimin e përgjithë, nuk e përgjigjet saktë drejtë. Siç ka thënë Allahu më dhuro, ma ketul kafena illa fi dhalal, por dhërdhia e mosbesimtarëve shkon humbje. Gjithashtu herë herë ai thot ndjek rrugën e faraonit dhe thot fjalë të tij, siç ka thënë Allahu më dhuro, ma ketu firau na illa fi tab, por ka treguar Allahu më dhuro që dhërdhia e faraonit thot ka përshkuar në shkatërim. Pase the totollai madhur bel lakt bil haqq ala al batil ladhina yahidimta vërtetën mbi kotën fej madhu dhe vërtet as katron kotën dhe ajo thotë është zhdukur wa lakum ulai mimatasifun dhe mir për ju për atë që përshkruani pase the totollai madhur u, u, u kuljal al haqq wa zahqa al batil thu yerd vërtet u zhduqe kota in al batil lakana zahuka dhe kota është zhdukur tha bishri o prisim besimtarve allah utashtot jetën ai flet dhe mban hutbe qi nuk bëj mua që të harroj argumentet e mia dhe nënprekuoj thotë. Edhe, thot. edhe sikur prisin besimtaren mos e kishte lejuar atë të jetë fisin tole forme, ai do kishte mundësi të ta lundë gjunët i nga nga goja e tij thotë. Edhe unë do kishte fituar thotë. Pastaj më drejtua bishën të tha, mbaj të hytbe. Edhe thotë sigurt m bash hyt do e denesë më gjest thot, thotë. Thotë unë nuk të lejoj thotë do do të kërkoj thotë atë që ta kërkova, prandaj do largoj larguam këtë gjë që thua thotë, ne do më drejto mua. I thash Abdulazi, thash fol shor dëshios. Tha bishri Allahu më dhurouar ka kërkuar njerëzve që të njohin, do të thonë, u ka bërë detyrë që të njohin fjalën e musal dhe mufassal dhe çfarë do me kan krijes sot nëse nuk i njohin këto dhe nuksin nëse nuk e mësojnë atë. I tham mamun u kthyën njëri të fjalë par. Tha Bishri, "Ky thotë dëshironi që të mundon të më vem hutbën e ti thotë që mos përqesohesh fjala ed mendon se do ma theu fjalën e mua në të ke ideja që tregon fjalën e mufassal dhe musal për cilën domethënë nuk ka nevojë ta njohë njëri as nuk kërkohet njëri ta njohë këta. Abdurazizi, I thash bishit, për kundës i Allah i më dhurë në kërkuar kriese që ta njohin të, ta mësojnë të, që mos lidhin atë që Allah i ka shkëputur dhe mos shkëpusin atë që Allah i ka lidhur. I thash, ku shë argumenti për të në gjeje? I thash, po, ot, a nuk i të gjove argumenti që lezo nga libërë Allahut? A jetet e sikur dhe të qartë që të regojnë që Allah i më dhurë ka urduar për të lidhur, ato që ka urduar për të lidhur edhe... Kush i shkëput ato që ka urdhëruar Allahu për t'i lidhur, çaj çaj premtimi ka bërë Allahu për të, çaj kërcënimi ka bërë Allahu për të, edhe kush i lidh ato që ka Allahu ka urdhëruar për t'i lidhur, çaj premtimi mirë ka dhënë Allahu për të, tha bishi i leër ato që tregova më parë, se nuk e argumento të, dhe unë nuk kam kuptuar asgjë përsiç që the. Tha adoleshini, thash ke thënë të vërtetën që ti nuk kuptova ato që ato që, që kaloi. Se po të kishë kuptuar, do po të kishë kuptuar, nuk do të nuk do të kishë përsëri thot. Edhe u drejtova ma mamur i thash, o princi bisimtarve. Adolfi gjithashtmoshipër, mja, janë mjaftuarshme. Por Bishi pretendon që ai nuk kupton atë që kanë thulur. Kështu që unë thotë do, do të rregoj thot argumentet nga, domethënë, që tregoj më fjalën më fshale më usa nga Kurani dhe nga gjua e Arabëve për të vërtetuar ti ç'i po them. Tha Abdulaziz, më tha më tha Maamuni. Bishi nuk e kuptuar atë që shkoi thotë. Kështu që nuk ka por të kuptuar se atë që do vi thotë. Prandaj leje këtë fjalë thotë, se kë u shfaqët u vërtetuar argumentet në këtë lloj çështje sepse erdhi kohë namazi. Edhe ajo besimtar nëse tim lejon që un të flas diçka, të them diçka thot në në lidhje me këtë idesë që po të rregoj tashi, që të ngrej argumenti mbi shit dhe shpresoj që ti do të pëlqejë thot. Pauziatur. Tha vetëm bier i shkurtë. Tha tha, tha Abdulaziz, ju drejtohu bisedë ti thash. Ti pretendove se Allahu më dhuruar nuk nga, nuk na ka urdhëruar ne që të njohim fjalën Musa dhe Mufassal. Çfarë duhet lidhë, çfarë duhet të shkopo? Thot kush shton diçka ose pakson diçka, a juhet Çafir? Fabishë nuk e thasht o pritë besimtaru, ky pretendon kundër me. I thash, më trego tani, thot. Për atë që thot Allahu subhanahu wa taala nuk i ka urdhëruar krijesat që ta njohin të as ta njohin këtë ose këtë, thot. Gjithashtu thot, nëse shton ose pakson, thot, është e vir, apo është vërtet që ti thot do bësh gënjeshtar? Fabishë është gënjeshtar, thot. Dhe thot, Fabishë pas edhe un po them thot që nëse shtohet diçka ose paksohet diçka, ose ndryshon kuptimin vet A i që e bën të dëgjej, që u të qafirë, sepse alloj më dhurë, ka kërkuar kryesej, ta njohin këtë dëgjeje. I thash, atër u përpudhë me fjallën time dhe ju përgjigjeve të stënde me pohimi që bëre për atë që më hoven për para. Tha bishi lirë e fjallën dhe lirëja të do nga të resët e tua dhe në të reguar argumentët për atë që përndendonë. I tash ka than Allahu madhuru, shahid Allahu an la ilaha illa hu, al malaikatu yaquluna al im qaimam bil qis, dëshmojn Allahu se nuk ka adhuruar ti për veshti dhe me lagje dhe dietarat. Ka treguar Allahu madhuru që nuk ka adhuruar ti për veshti dhe dëshmojmë për këtë, ka bërë dëshmitar për të veten e tij, malaikët dhe dietarat. Po sigurisht një person të thot, shahid Allahu an la ilaha, dëshmojn Allahu se nuk ka adhuruar. Dhe ndalom këtu thot. Dhe nuk e lidh fjalin thot. A qut qafirei Tot ajo të joi zot po, unë qojë çavi sepse ka pretenduar që Allahu pas dëshmojë se nuk ka ta adhuruar, edhe i ka bërë për to dëshmitar më lajë dhe dietar sipas këtij. Edhe kush e thotëm ndëgjeje shefij, gjaku i tij është Allahut sepse ka shpifur, i shpifë shumë mall kundrejt Allahut subhanuhu te ala. Edhe ka mohuar, domethënë eksistencën e Allahut subhanuhu te ala. Edhe i ka bërë më lajë dëshmitar dietar për to ndëgjeje dhe kur ai e lidh fjalin, siç e ka lidhur Allohu më dhur, e thot Shahihullahu la ilaha illallahu, dëshmon Allahu se nuk ka ta dhuarte për vështi, der në fund, atë kjo është fjalë e Allahut që ka thënë Allahu subhanuhu teala për cilën ka dëshmuar i vetë, ka dëshmuar për të Melajit dhe dietar. Gjithashtu ka thënë Allohu më dhur, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, nuk ka ta dhuarte për Allahut, e të gjitha fjalët e tjera që ndodhen në Kur'an, thot, kush i ndan në çdo lloj forme ose shton ose pakson toje i Shafir. Edhe ashtu ka thënë Allahu i nallahi Allah la yastahi yadhribe mathala. Allahu i madhûr nuk ka turp që të jap një shembull. Nëse një person thot inallahi la yastahin ndalon thot. Allahu nuk ka turp dhe ndalon thot. Me dashje, qoftë ky është Qafir do sepse ai ka pretenduar që Allahu nuk ka turp. Dhe kurse do të do të gjejë ka shpifur kundër Allahut i madhûr dhe ka thënë diçka që s'e ka thënë Allahu për vetën e tij thot. Edhe ashtu ka thënë Allahu i madhûr wallahu ma la yastahi min alhaq. Allahu nuk ka turp për të vërtetës. Nëse një person thot wallahu la yastahi, Allahu nuk ka turp dhe ndalon thot me dashje ja. ai ju të kafir sepse ndë do të ju të kafir përderisa nuk ka lidhur ato që ka lidhur Allahu më dhuruar e thot të thot më të parë se Allahu më dhur ka sel një shembull në të dytën tregoj të fjalën plotësuese të, të, të, të, të, të, të, të fjalisë ka kështu rradh kështu që në sa ai thot nuk e lidh ato që ka lidhur Allahu por ai në të vërtetë ju të kafir dhe gjakut ishallall pastaj ka thon ka thon Allahu më dhuruar wa indum fa tu ful ghaibi la ya'lamu ja wa illa hu ai ka çelsat e ghaubit ose domethën ka deboti gajbit nuk nuk i di ato askush për vështijë më tha një person nëse dikush thot thot Abdulazim nëse dikush thot ai ka çelsat e gajbit la ya almuad ndalon nuk i di ato dhe ndalom tu thot me dashje ai është xhafir dhe gjakut i tij xhallahu se ka pretenduar që Allah nuk e di gajbin dhe kush pretendon këtë për Allahun e ka kundërshtuar fjalën Allahu subhanahu wa taala edhe dëshmin që ka dhënë për veten e tij që ai e di gajbin ku thotë alimul ghaibu shahadatil kebiri ul mutaal çai është ditori të çehtes dhe të dukshmes gjithashtu fjalën e, gajbin, e gjithashtu Allahu mëdhëruar Allah, alimul ghaib editoi ghaib në një tjetër gjithashtu fjalën e Allahu subhanetale inna allahu alimul ghaibis semawati wel ard allahu weditoi ghaibit çai edhe tokës kush thotë që Allahu mëdhëruar nuk e di gajbin ai ka ka bërë kufur dhe gjakut është Allahu prandaj thot ai duhet a, a lidhet atë që ka lidhur Allahu dhe mos e ndërpres atë e të thot që Allah i madhuru ka qësët e, e gajbit, nuk i dijo to askush përveç të i thot. Atërë dhe ka thonë të vërtajetën, si shka thonë Allahu Suhanu Teala, duke lidhur, atë që ka lidhur Allahu, si sh... dhe shemë i për tënë kërën të shumëta. Tha Abdullazizi, thama amuni, të lumt Abdullazizi, të lumt. Tha Abdullazizi i thash bishit, dhe gjotash i thot, so, se, se qëfar ka thot të ka jo fjale e oti që thua ti thot. Tha Abdull të cilin nuk lejo që ne ta, ta lidhim, ërësish er, ka thënë Allah dhruar, dhine, lejo, minune, -so i më dhruar, lill edhi në lej u minun e bil a khirët i me thëllus së u i, për ata të cilet nuk kanë besuar në ahirët e shembu dhe keqë, këtu për të të të fjallia, më pasaj fillon në në në i fjallit të rejë dhe thot, o lill edhi me thëllu në ala dhe pra Allahun është për shkrimi me i lartë, si ku një person thot, lill edhi në lej u minun e bil a khirët -so i pra me th Në ndalom këtu thotë, e lidhi fjalinë edhe ndaloi. Thotë dhe ndërprer fjalën thotë me dashje. Ky qut cafir, gjakut i dysh Allahs se ka pretenduar që shembulli i keq është për mosbesimtarë dhe për Allahun, duke krahasuar Allahun me mosbesimtarët që nuk besojnë në heret. Edhe nëse ai thotë do ta ndërpresi fjalën, atu që ka ndërprer Allahu më dhuar, nuk do ta lidhje atë, atëherë do duhet thot për ato të cilët nuk kanë besuar në heret të shembullit të keq, pas e ndalon. Dhe kjo është vërtet, e vërtetë, pastaj fillon të thotë dhe për Allahun është përshkrimi më i lartë. Juçë kë kë kanë luar në fjalë të plotë dhe ka e ka ndërprerë dhe ka shkëputur atë që ka shkëputur Allahu më dhuar, nuk ka lidhur atë që ka shkëputur Allahu subhanahu wa taala, siç ka thënë Allahu më dhuar gjithashtu, "O xhal, e keni me të ledin e kefu sufla. Fjalën fjalën e tyre që kanë mohuar, Allahu ka, Allah ka bërë të poshtruar." Ktu në këtu mbron fjalën. Pastaj thot Allahu më dhuar, "O keni me të lulle" dhe fjalë Allahu është më e larta. Nëse ti kushtot që e bëri fjalën atyre që kanë mohuar të poshtruar dhe fjalën Allahut dhe vazhdon fjalën, fjalën Allahut, këto i forme dhe ndërpret këtu pastaj me dashje ky është qafiri dhe gjaku i tij është hallall sepse ai do ka shpivën te Allahu, ku ka pretenduar se Allahu më dhuroj, ka treguar fjalën e tij dhe fjalëti që ka poshtruar si fjalë e qafirëve dhe dhe pse e ka përnjësuar Allahu në mëdhur me, me atë që kanë mëhur dhe nësa ai thotë ndërpret fjalën aty ku plotsohet fjalia dhe pastaj fillon fjalinë e re, do të thonë kjo tregon një kuptim i fjalës poshtruar për fjalën e qafirëve me radhë, atëherë thaj i ka thonë të vërtetën edhe ka e ka shkëputur atë që ka shkëputur Allahu subhanahu wa taala. Tha Abdulaziz i drejtua thotë mamurin fat të lumt të lumt do Abdulaziz. Thotë, domthonë, thotë e theft plot nuk kenevojë për shtuar më shumë se kaq. Pastaj më thotë i drejtua mamul i bishit dhe i tha: O bishë, a ke diçka për të thënë thotë Abdulazizit? Thotë ose një argument që do t'rregohesh thotë që qartëohet domthonë fjala domthonë fjalët i thotë tek ne. Thotë a keni ne argument se fjalët i thotë sieruhet tek ne? Tha bishi, o princi besimtarë, Allahu ta çoft jetën. Aidh do do ta do di dialog vetëm me tekstin e Kur'anit, thot, do nuk do të dalë asnjë fjala e Kur'anit, thot, vetëm këto do të delegoj, thot. Por njerëzit thonë, jo çdo gjë e gjithë te, te, e te, tekstit Kur'anit, thot, ka gjëra që ndonë të shpjegimi, thot. Nuk ndonë te vetë teksti, thot. Kurse nuk vejnë nuk kanë ashë shpjegimi, thot. Po sigur ai thonë me vetë, e i që vetë ai personi që e ka parë unë kur kësbyt Kur'anit, thot, thonë. Kurse kjo unë thotologji nuk e parnojnë në dialog, thot. Dhe as nuk nuk e përballoj do, thot, thot me kur me njerëz kur flas, thot. Sepse njerëzit nuk nuk e dinë çdo gjë dhe as nuk e, domethënë mund të bien kontradiktë, mund ta gjinë çdo lloj gjë të librit të Allahut, të tekstit Kurani, thotë. E cuditish Abdulaziz i thotë, e cuditish ajo se thotë Abdulaziz i thotë, atë nuk do kishte të qesir farë, thotë, ishte duke të qesir, thotë. Atë thot, njerëz do ngeleshin në nuhuti thonë fenë e tyre, thotë. Thaftë pas për Abdulaziz i oprise besimtarëve. Allahu tash thotë jetën. Çdo gjë që thrasin njerëzit, çdo dijet e tyre të fesë tyre, çdo gjë në cilën ata bien kontradiktë, Ai ndodhur në Kur'an edhe në librat e qytellor që ka zbritur Allahu. Ka thënë Allahu më dhuron Kur'an, ma farradna fil kitabi min shay, nuk kemi lën libra zgjepasëruar. Gjithashtu Allahu më dhur ka thënë Musës, ya ja, Musa inistafaytu ka al-nasi bi risalati wa bi kalami, o Musaun kam ziedur ty për shpalljen time për fjalën time, fakhud ma teetuke dhe merr atë që kam dhënë, u kum min ashakirin al-hiber falendëruesve. O katabna lahu fil wahh min kulli shay, ne shkojme ti thot në pllaka ti për çdo gjëje. Kështu që nuk ka lënë asgjë, proteinën ka nevojë njeriu pa e sqruar dhe pa e vendosur në thatëll në Kur'an. E kupton kush e kupton dhe nuk e kupton kush nuk e kupton. Atëherë thotë Abdullaziz, thotë Ul Gjui Muhammad ibn Jahmi, em fa Abdullaziz, ti përmendove që çdo gjë për të cilën fillasin njerit kanë nevojë ata thotë, ta njëojnë ata ndodhen në Kur'an, në tekstin e Kur'anit, pa pasur nevojë për tëفسir. Ata në trego thotë ky hasri, tash ai lloj domoship kështu, qilimi i vjetër që bëhet për degëve të palmeve. Ky hasrë që ndodhet tu thotë, a është i krijuar apo jo i krijuar? Nga teksti Kurani thotë, pa çfarë pa shpjegim, edhe kapi me dorë thotë të, të hasrin e thotë. Edhe i thotë Abdulaziz, më trego thotë ky hasrë për çfarë gjëje është bër? A është bër ky për degët e palmeve dhe për lëkurave të kafshëve? Fai po si jo. I thash, a ka gjë tjetër më thash? Ai thash, jo, i thashëm po, ka diçka tjetër thash. Thash, në këtë është ai i cili ka bërë thotë hasrin që është njeriu thotë i cilë e ka bërë, të tha po. Ta Abdulezija tërësët ka thënë Allah i mëdhuruar, o le nga me khalaka ha lëkum, fa Allah i mëdhuru ka krijuar për juthët baktit. U tonë, u e më saftë, në janë deket e palmes, ka thënë Allah për ta, o për të, o e në të më nëshëtë, të më shëgjerët e ha, a ju e krijuat pëmën e palmes, apo ne e krijuam të ta. Gjithështu ka thënë Allah i mëdhuruar, o le qatë khalak në linsani min Kështu që u, u plotsua dhe unë krimi i hasërit, dhe du një këti i hasërit që temi ne, u plotsua krimi dhe unë argumentohe të dhe gjethet me tekstin e Koranit pa bërë asin dhe shpikimit. Po t'i dhote? Këjë dhote? Atë gjithet pretondojnë që Koranit që krijuwah të Në Koranit, argumentit si shpo të regojnë në të dhe forme, këjë dhote? Për të gjithet pretondojnë? Pojesëti nuk e ka atë fjalot as ato të kotot dhe nuk ka vlerë. Ado i bërtiti mamuni i tha: "O Muhammed, ul do të çpun ketë me fjalë të lërir, lihet personin të delegojë të më bishrin." Edhe ju dërdua bishën, o bishë, i tha: "A ke diçka për të raporti tonë adoleshizë të para se të rregom" i thotë, "dhe të mbyllim mesjisë sepse dreka u fal." Thot. Tha bishë, "O prisi besimtarëve, un kam shumë gjëra." Thotë, "Por nuk nuk di nga teksti Kurani." Thotë, "Un marr veshat nga argumenta të logjike, nga analogjia" tu çajdon mos mos argumentoj mos ecave mua thot me me tekstin e Kuranit por dialogoj me mua thot ne me, me këtë që po t'rregoj edhe për ndryshën thot po që sa i thot më hedh poshtë fjalën time atë gjagoj mësh Allahu thot Bishri pastaj thot më amuni thot për këtë thot kam zgjistë tjetër thot tha Abdulaziz i tash po prisi në spital Allahu tash thot tjetër nëse ti më lejon mua unë dialogoj me të thot siç kërkon ai thot nga ana argumenteve fetare dhe me analogji thot edhe elem Kurani më njeh thot edhe tekstet e Kuranit Nose, do më prisi besimtarëve, e shikon të arsyeshme dhe bëhet dëshmitar edhe ta mbaj mend çfarë i thëmi ne ato. Dhe un do ja ngri argumentin bishit si pretendon ai i thot, dhe ai thot ose do kthehet në atë që, domthonë, të kthehet tek e vërtetë ose pronë ndryshën siç pretendon si vet, gjaku i tij shallon dhe nëse un nuk në e ngrej dot argumentin atë gjaku i im është hallall. Pastaj do un i thot ai, domthonë, thotë thot, blogzim, tha Mamuni, un em dëshmitar me dëyrë të gjikoj në më të jus thot, prandaj sot bini shkurt. Edhe ne me kaçë do mbyllim sot so vajti pas usinorën shat dhe ka ngjer dhe pak fare do mbyllet inshallah për herë tjetër Allahu na shpëton nga djegja